Lepo pozdravljeni, mi bomo kar začeli, če še bo kakšen zamudnik, je lepo Se slišimo, najprej to preverjam, zato, ker nimamo ozvočenja, pa če kdo slabo sliši, so še tu stoli izpreve, se še lahko sedete dol, bližje. Torej, lepo pozdravljeni. Hvala organizatorjem, da ste me povabili. Jaz sicer nisem organizator, tka okrogle mize, moje mi je sicer majčko, kako si. Mogoče predlog za organizatorje, da bi, bi lahko imeli kak v Mariboru. Ne? Uh, ja, to je v bistvu projekt, ki poteka v okviru uh, tedna ob dnevu duševnega zdravja, danes 10.10. Desetega, desetega, je dan duševnega zdravja, zato tudi ime projekta Kako si. In uh, letošnja tema, ki ste videli, so družbena socijalna in Danes smo tukaj zbrani za tole sicer pravokotno mizo, ni okrogla ampak ste vabljeni, torej, v bistvu mize je, da, torej, ne samo, da se tukaj pogovarjamo, da tukaj teče ta diskusija, ampak ste vabljeni tudi, da mesko bo kakšna tema, da posegate s vprašanje, mogoče kakšno mislijo, če vam bo na mestu, sicer pa bo na koncu tudi še čas za dodatna vprašanja. E, zakaj? E, to povabim v bistvu že sproti, ravno zato, ker imamo e, štiri zelo različne Morda niti ne tako različne na prvi pogled različne profile, ampak ja, če pogledamo raziskovalno, je vsak izmed sodelujočih v bistvu se raziskovalno z nekim svojim specifičnim področjem okvarja. Skupna točka pa v, seveda je, vsak se vsaj enkrat sojem v raziskovanju tudi s socialnimi omrežji, ali pa s svojim okvarjanjem, spisanjem, kakorkoli. In zdaj mogoče da kar začnemo, bomo začeli z neko kratko predstavitjo, torej bodo so sploh naši sodelujoči, člani te okrogle mize, nekatere že poznate, mogoče iz predavanj so vas učili, nekatere mogoče malo manj, pa bomo začeli, kar z edino damo te četverice in sicer izredno profesorico, dr. Katjo Košir, ki je primarno zaposlena na pedagoški fakulteti, torej predava tako podočim učiteljem, kot tudi študentov psihologije, raziskovalnost se predvsem z nekimi nekognitivnimi idealnikami učenja uh, ukvarja pa tudi socialnimi odnosi, vrstniškimi odnosi, uh, socialnimi odnosi v šoli, torej tako med učitelji in učenci, kot tudi med učenci. Uh, in uh, s svojem raziskovalnem se ukvarja, je ukvarjala tudi z, v povezavi torej, socialnimi mrežji, predvsem z Facebookom. Torej, kaj točno so ugotovitve, bomo nekoliko kasneje povedali. Torej, naslednji član je torej predstavnik našega oddelka, profesor Vosin, ki se ukvarja tore da veste, socialna psihologija je torej tisto področje, ki je njegovo in se okvarja tudi s tem, kako v bistvu posamezniki so ustvarjajo to, kako se v bistvu socialni odnosi odražajo v vedenju in duševnih procesih. In zdaj je dobra povezava, da sedita ravno skupaj. Slučajno vem, da sta pred kratkim raziskovala tudi skupaj področje selfijev in uh, bomo kar nadaljevali s profesorjem čušom Babičem, ki je v bistvu uh, morda še najbolj uh, oddaljen od našega oddelka psihologije, čeprav je sodela več našega oddelka raziskovalno, torej uh, se ukvarja uh, tudi raziskovanjem psiholoških nekih pojavov, primarno pa je na fakulteti za gradbeništvo zaposleni in se okvarja v bistvu z tem, kako IKT, torej informacijska komunikacijska tehnologija, vpliva torej na neko delovno okolje, povezavi torej z delom in življenjem nasploh pa se torej zanima in povezavi s tem, zato torej, torej področje Selfievo je ta neka skupna točka tega našega odelka in profesorja Njena da Babiča. In pa spet uh, uh, vabljen profesor, ki mogoče tudi ni tako neposredno povezan z našim odelkom, čeprav je predavatel našim študentom, je pa uh, profesor uh, Boris Vezjer, ki je gost iz odelka za filozofijo. In se v uh, bistvu ukvarja tudi, uh, za meni, ko jaz pomislim na vas, jaz pomislim, da je zelo zagljiv na teorije za rod, torej na paranoidnost, ker smo se v tem torej predavanjih kamor sem jaz bila največ ukvarjali, imamo tudi dolg se znamenik. Ja, to, je, to je tisto, kar sem jaz, da bi sem mislila, da mogoče ne bi dovoljili snemanja, ampak smo rekli, bomo danes, ne, ker je to neka socialna mreža, torej recimo bi izpostavila v povezavi s, tem, s to današnjo temo, mogoče in nekaj del, ki, ste, ki so torej vaša, torej in medija res, novinarji med etiko, politiko in kapitalom, ter so rak medijske autonomije boji za politično hegemonijo 2004-2008. Te samo, za tizer bomo pa še kaj več, pa ne rabite od stena, ne? Pa samo da veste, s čim približno se opalja, lahko tudi vipo <laughs> Dobro. E, tako, zdaj pa videli ste, da so torej področja zelo različna, pa bomo začeli na splošno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije, profesor Musilu, um zdaj damo preskočje za četek. pa mogoče vi povedete, kakšna je v bistvu ta neka splošna, splošni učinek pojava informacijske komunikacijske tehnologije v, v današnji družbi in, bistvo, kakšna je ta povezava s preteklostjo, kaj se je v bistvu dogajalo, zakaj je prišlo, kako je prišlo, kakšna so bila pričakovanja. Mogoče je nekaj splošnega za začetek. Ja. Mogoče imamo za začetek eno repliko tu. Izvolj. Ja. Kak si pa nezeleno v jočku. Ja, to pa res. <laughs> mogoče še en dan predlog ja. Ja. To, to, to sicer ni moje avtorstvo, ampak je odbolega ja. uh, um, V bistvu vprašanje informacijske tehnologije mogoče se zdi zdaj zda tistim, ki smo s tem incizivno rasli Da, da je res neka zelo revolucionarna zadeva, ampak če se gleda v širši sekvenci vseh različnih sredstev, ki so bila v zgodovini razvita v smeri komunikacije, je dost podobnosti z nekaterimi zadevami, ki so že v preteklosti bile. Se pravi, uporabljali so mogoče malo drugačen način, ampak po, po neki in informi, Pa so zadeve predvsej podobno zgledale, ne? se pravi, socijalna mreža so bila v uh, antiki, uporabljali so tudi tablice, sicer malo drugačne. Uh, naprimer drug primer je telegraf, ki, ki ima v bistvu mogoče več serodnosti z, elektro, z elektronsko pošto kot, kot mar drugega. Se pravi, da, če bi iz tega gledali, bi videli, da v zgodovini je bilo en kup primerov, kjer je bila komunikacija res zelo podobna temu, kakšna mogoče zdaj. Res pa je, da so pa nekatere zadeve, ki so v bistvu v tej sodobnosti seveda drugačne od tega, kako je zadeva v preteklosti potekala. Mogoče ena stvar je povezana s tem, ker nas je preprosto ljudi oziroma človeštvo več, ne, se pravi, da zajema komunikacija, globalna komunikacija dosti večje deliš ljudi, ampak če bi gledali pa pol znotraj v analizi tega, pa znova ljudje komunicirajo v dost podobnih hordah ali pa skupinah, kot so mogoče včasih. Se pravi, neka osnovna omejitev, neka kapaciteta ali zato to damber je v 150 ali kjer okoli drugo, vseeno obstaja. Zdaj pa, mogoče, če bi podal pa analizo iz tega, kako se je mogoče stvar dogajala v smislu, ne vem, i ka te komunikacije, pa v zadnjem času potem svetovnega spleta, pa uh, socialnih omrežji, bi pa rekel, da, da je meni, mogoče, ki se je zelo živo spomnim tistih prvih, prvih dni, ko se je pojavil internet, uh, takrat so bile prav v osnovi vse te dileme, ki se še danes pojavljalo. Na eni strani je bistvo, zasebnost posameznika, šitenje njegove autonomnosti, na drugi strani vprašanje nadzora, nadzora nad komunikacijo. In to se všeeno, se mi zdi še vedno tista vprašanja, s katerimi se nepristavno ukvarjamo. Še dan danes? Ampak jaz sem pričakoval iz tistih inicialnih let, kjer je bila tudi eno, eno vprašanje varovanje zasebnosti v smislu, da posameznik ostane anonimen da bomo pravzaprav mogoče ceno ohranili to anonimnost ali pa šli mogoče celo v, v določenih segmentih še stopnjo več v neko kategorijo, ki se reče anonimnost, to se pravi, da se popolnoma začnejo izgubljati neki ključi identifikacije posameznika, se pa zgodilo ravno obratno, se pravi, da brez nekega zadržka smo pripravljeni zelo hitro dati maksi informacije drugim. Ne? In to mislim, da je ravno radikalno naredilo ta preskok so naredila socijalne omrežje. Se pravi, da smo prišli do tiste točke, ko se pravzaprav niti ne sprašujemo, katere vse informacije in komu vse v bistvu damo na platno. To je mogoče zgolj, ne vem, uvodno ne, razmišljanje. Zdaj je to bo mogoče na splošno, Zdaj pa, če gremo iz tega spločne, razum ja kar navezala počasih, da tudi vi ste vabljeni, da komentirate pri drug pri drugem, če vam kaj pa da napavate, se zdaj iz te, tega, da smo pripravljeni sedati na socialna urežja, bi mogoče povedala, povezala to z mladim, z najistnikim, mogoče s tem občutljivim obdobjem, pa mogoče, tukaj tebe, Katja, prosim, če ti si se v bistvu tako z izobraževanjem, z učenjem, povezavi z IKT, kot tudi s temi soci, socialnimi odnosi, pa mogoče najprej ta vidik zanima, torej Socialni. socialnih odnosov in Facebooka in Šul. Jaz bi najprej rekla, da je naslov okrogle vnize odlično izbran, omrežen ali ujet v mrežo, ker je to pravzaprav tisto, da išče iščemo ravnovesije, ko se sprašujemo o uporabi, o pozitivnih, negativnih vidikih uporabe socialnih omrežij, da pravzaprav tukaj... Da, Variabilnost tukaj je izjemno velika in pri mladostnikih in pri odraslih še vedno obstajajo ljudje, njih malo, tudi mladi, ki jih pravzaprav ta zgodba ni zelo potegni na vase. Obstajajo pa drugi pol distribucije, kjer, je, kjer gre za neko res pretirano uporabo, ki pravzaprav vodi odvisnost. O tem vidiku jaz danes ne bom govorila, ker o njem česar ne vem. Ampak na to temo vem, da imate še dogodke v tega tega, mislim, da imate tudi predavanje o zasvojenosti. Torej, jaz mislim, da se bomo mi danes sukali predvsem v tem največjem srednjem delu uh, distribucije, ko govorimo o ljudeh, ki IKT in specifično socijalno mreže uporabljajo in iščejo to ravnovesje. vesje. Iščemo ga odrasli, moramo ga pomagati iskat mladostnikom. Jaz bi rekla, da tudi to, kar ti si začel s tem, kaj je, kaj je IKT pri, uh, uporaba socialnih omrežij in IKT širše prinesel, uh, kot že rečeno, zelo različne stvari, ampak najbrž pa vsem nekoliko večjo priklopljenost na neke naprave, nekoliko večjo stalno dosegljivost, In uh, morda je to del odgovora tudi na vprašanje, zakaj so po drugi strani tako zelo uh, aktualni, trenutno razni pristopi spodbujanja tukaj in zdaj in v nekaj, kar uravnovesi, Pa gremo zdaj mogoče na uh, sple, socialna mreža pri vladostnikih. Treba je povedati, da zgodba tukaj pri vladostnikih je drugačna kot pri odraslih. Torej učinki na te psihosocialne izide, na blagostanje, kažejo raziskave, da so v mladostništvu drugačni kot v obdobju odraslosti, tudi o odraslosti lahko potem kasneje še kaj rečemo. Pri mladostnikih je bila zgodba zanimiva, ker če pogledamo čist zgodovinsko, pa ne bom šla toliko nazaj kot kolega, ampak samo 30 let, ko so se začele te uh, razne oblike komunikacije na spletu. Kak se je temu reklo, kaj so že bili to? To so bili redki friki, ki so komunicirali tam v 90-ih z nekimi ljudmi uh, Ircati, širom tako ircanje je bilo to, ja. No, skratka, takrat se je v teh vzgojno izobraževalnih krogih pojavila ena taka rahla zaskrbljenost. Ja. Teza takrat je bila, da to ni ok. To se pravi, da navezovanje nekih odnosov, spostavljanje nekih virtualnih odnosov, da uh, vodi v osiromašanje dejanskih odnosov. Redukcijska hipoteza se temu reče. Ja, in dejansko so prve raziskave tam nekje do leta 2000, ki so te stvari proučevale, to torej, duktijsko hipotezo potrjevale. To se pravi, dejansko so potrdile to tezo o tem, da ne, tisti, ki so bolj aktivni v teh spletnih komunikacijah, imajo manj kakovostne odnose v živo z vrstniki. Zanimivo je pa, tukaj res zanimivo dejstvo, da... Par let kasneje eh, raziskava istih avtorjev, to so bili Kraut in sodelavci, torej replikacijska študija, ki je par let kasneje pravčevala isto reč, torej odnos med eh, spostavljanjem eh, nekih stikov na spletu in pa dejanskimi real life, psihosocialnimi izidi, te hipoteze ni več mogla potriti. Torej nekaj se je zgodilo v tem obdobju, okrog leta 2000 pa malo kasneje kaj se je zgodilo. Zgodilo se je to, da so se socialna omrežja spremenila. Takrat smo naenkrat potem dobili Facebook, pa Twitter, pa kaj vem, kaj še vse. Skratka, Facebook je še vedno med mladostniki najpogosteje uporabljeno omrežje, ki so imela druge funkcionalnosti. Tu ni bilo več ircanje. To se pravi, pa neki Messengerji z redkimi posamezniki, ki so imeli računalnik in ki so se tušli in ki so bili nekdo, ki ga ne poznam in ga na novo spoznavam, ampak so ta nova socialna omrežja v bistvu namenjena ohranjanju obstoječe socialne mreže. To se pravi, uh, mladostniki so načeloma na Facebooku prijatelji z svojimi s svojimi sošolci in naenkrat, ko se je ta sprememba zgodila, pravzaprav tudi negativnih učinkov več ni bilo in se je pokazalo, da nekako večina raziskav tukaj bolj to stimulacijsko hipotezo, torej, da to, kar se dogaja v zredu ali pa v nekaj prstniški skupini in to, kar se dogaja v virtualnih odnosih, recimo na Facebooku, vzajemno ojačuje. Eno, ena stvar vzajemno ojačuje drugo. Celoprav tudi to, kar kažejo raziskave tudi pri odraslih, da uh, So socialna omrežja pač nek medi, ki določenim posameznikom, glede na njihove vsebnostne značilnosti pač bolj ustrezajo in od Facebooka največ profitirajo ekstravertirani posamezniki z visoko samopodobo, ki so tudi najbolj aktivni v tem prostoru in potem največ dobijo nazaj in skratka, to se potem zajemno ona Uh, torej, kar kažejo sodobne raziskave je, da so odnosi na socialnih omrežjih načeloma podaljšek tega, kar se dogaja v razredu, s vsemi pozitivnimi in negativnimi vidiki. Torej, tudi razne oblike medvrstniškega nasilja, virtualnega spletnega nasilja niso nekaj, kar bi se začelo tam se običajno začne v realnem kontekstu razreda. In tukaj bi jaz opozorila na nekaj, kar, pogosto pozabljamo, ko se pogovarjamo o teh komunikacije in kak je zdaj to grozno, ker se oni tam nekaj grejo. <laughs> še vedno, oziroma še toliko bolj, bi rekla, da ima tukaj danes šola zelo veliko odgovornost. Mnogo večjo, mnogo večjo, oboče ni zdaj tako radikalno pa dramatično, ampak zar ravno zaradi te teh... In večjih lahko neke morda na začetku nabidezno nedolžne oblike nasilja imajo, je ta vidik uporabe socialnih v socijalnih še toliko bolj pomembno v šolah nagovarja. Ne pa se dela, kot da je to nekaj, kar pa če vi mladi počnete in tega ne razumem. Seveda to tudi ne pomeni, da moram kot učiteljica ali pa svetovana delavka biti Facebook prijateljica z učenci, ampak jim pa vseeno nuditi v šolskem kontekstu možnost Pogovarjati se o teh stvarih, torej ne pridigati, ne moralizirati, ampak se o tem pogovarjati, povedati, da se mi dogaja na spletu nekaj, kar ni ok. Pogovarjati se z mladostiki o tem, kako, kakšna je pravzaprav vloga opazovalcev nekega virtualnega nasilja, kako preprečevati, kako se na varn način postaviti za nekoga. Ker pri spletnem nasilju je pravzaprav zgodba nekoliko drugačna in lahko postane še toliko bolj nevarna, zaradi sicer je dinamika zelo podobna. Ampak sama tehnologija tukaj pač omogoča še hitrejše širjenje informacij. Tudi ta mit, včasih smo si spletno nasilje predstavljali kot nekaj, kar se dogaja, ko posameznik v svoji sobi prižge računalnik in vidi sporočilo, dan tam ne smajo pametni telefone, stalno jih spremlja. Uh, morebitno nasilje na spletu uh, in tudi uh, obe majo imajo pa občutek, da jih odrasli v tem vitiku ne razumemo in toliko večji uh, odpor do tega, da bi iskali pomoč pri odraslih. Tako da generalno, če zaključimo, uh, nič, uh, učinki pravzaprav raziskave kažejo, da so pozitivni. Torej mladostniki, uh, ki uh, So aktivni, na socijalnih omrežjih Majo običajno morda celo nekoliko bolj pozitivno samo podobo, bolj se čutijo povezane s svojimi vrstniki, ne velja pa to za vse skupine mladostnikov in seveda pa ti so na spletu nekoliko drugačni kot v tejanskem življenju. Zdaj, e, hvala, Katja. E, e, Spomnila sem v bistvu tudi na to, da, ko sem sama, tudi, e, sem veliko delala z otrokem mladostnik, in v bistvu ravno to, ne, se veliko krat na neke teme v šolah, ki so se v bistvu dogajale doma, oziroma na spletu, oziroma prek teh pametnih telefonov, povedal ravno z nasiljem, ne, ali pa mogoče z nekimi temami, ki tudi niso nujno se vseb... pač neko vsebino, ki se je dogajala tudi doma, ne ne, ne, ne, samo v šoli, v bistvu se je to razširilo tudi na, e, samo pač na drugo e, Raven komuniciranja, ne samo v šoli, podzredu, ampak tudi uh, na spletu. V torej, bistvu cel čas biti pripločen, tudi spletnika. Jaz mislim, da so šole že dojele, da, že dojele, da ne morajo reči: da v življenje se že ukvarjajo s tem. No, na razredni kvotirajmo, da ti si omenila, da pasti seveda so, ne, ampak mogoče zdaj, pa katere so pa tiste, ki jih zdaj ne. Konkretno, zdaj v nekem šolskem okolju z mladostnikem, mladostnike, ampak mogoče neka na temo teh um, konfliktov, ki se pojavljajo. Uh, zdaj na eni strani je to komuniciranje preko spleta, komunikacija preko nekih objavljanja nekih selfijev in ne vem, nekih prvih stikov tudi uh, preko spleta in pa potem ta kontrast uh, stikov v živo, ki prihada tukaj do konflikta. Če ja. lahko mogoče ja. to malo pa mogoče povezami z osamljenosti, uh -huh. ker je tudi lahko ta druga. Uh -huh. Okay. Ja, zdaj jaz se s tem absolutno strinjam. Ne, kar je Katja povedala, glede eh, teh eh, mladostnika na spletu, ker v bistvu, eh, je, je tu ena logika ne, najprej prevladovala teh nevarnosti, ne, kako bodo zdaj čist zabluzli ne. in neka nevarnost v resnici obstaja zato, ker je bila v bistvu tudi ena predpostavka zgrešena na začetku, da, da zdaj Nove generacije, ki prihajajo, ne, več drugega sveta ne poznajo kot tega, da so ta omrežja že prisotna in se je nekako mislilo, ne, da bodo zdaj oni pa znali to uporabljati. Ne. In sveda to ni res, ne, to ne more biti res in to izogibanje in v šolskem krogu ne, in tudi širše oziroma ne, nekak svarjenje, ne, držimo jih stran, držimo jih stran je bilo zelo v bistu, kontraproduktivno, ker eh, enostavno niso razvijali eh, ljudi pač teh spretnosti, ne, ki jih pa eh, vendarle danes potrebujemo, ker eh, so socialne omrežja v bistvu dejstvo, ne, da, da so tukaj. Potem, eh, če pogledamo malo zgodovinsko, ne, kako se je to razvijalo, so ravno tiste prve, eh, prva omrežja eh, oziroma prve komunikacije, ki so se pojavle mile eno čisto drugo logiko od jo malo danes, ne, in s tem je malo tudi povezano to, ne, kar si povedala okoli tega, ne, kako so te prve raziskave kazale, ne, neke čudne odzive, ne, in potem je to izvenelo, ne, ker na začetku ko so bili ti udeleženci redki, ne, je bila vsa komunikacija osredotočena na, na neko opravilo oziroma na nek interes. Udeležil ne, se ne sem se nekega foruma ali pa nekega ircanja ne, na temo, ki me zanima. Z pojavom socialnih omrežij ne, se pa to v bistvu čisto spremeni, ker se zdaj umaknemo od tega, ne, da kar padem not v neko temo in samo tam not kot nek frik ne, sodelujem, ker so socialna omrežja, v bistvu po v svoji strukturi naravnana drugače, so naravna na širjenje socialne mreže, ne? se pravi na povezovanje med, med ljudmi in ne na, na tisto eno konkretno vsebino. Ne? Tako da se ne, tu ta preobraz skodi in v resnici, ne, če pogledamo v, na področje mladostnikov, ne, vidimo, ne, da se dejansko oni obnašajo, čiste zakone, kot bi se obnašali brez, brez socialnega omrežja, da dejansko se hočejo prehajajo ne, iz otroštva v odraslost ne, in hočejo biti odrasli. Ne, in, tako kot recimo en mladostnik, ne, če je se starši, ne, je on mali ne, in v javnosti ne, vendar le ne, potem začne, hoče naenkrat biti sam, ne, hoče se, se pokazati. Ne, in v bistvu je, je to neka pot, ne, ki tukaj se, se pojavi ob tem, da moramo upoštevati tudi, da v stvarnem svetu, kaj pa počnemo z danes, s eh, odraščajočimi eh, in eh, absolutno eh, strukturiramo čas. Ne? Vse je strukturirano, ne? ali greš v šolo, prideš domov, moraš imeti te in te in te kroške, eh, eh, vse te peljem, ne? Se pravi, eh, vse je tu strukturirano in potem ni več tega prostega nekega ne? eh, časa, ki bi bil, ne, kjer bi on lahko počel, točno to, kar on poče. Ne. Potem pa je še, ne, mislimo, ne, da je vse skupaj nevarno, ne, kakorkoli bo, bo šel ven v, v ta stvarni svet, ga bo vse požrlo ne, in potem mora hitro priti nazaj. Ne. In, kaj pa se zdaj v socialnih omrežjih v bistvu dogaja? Ti otroci ne bežijo ne, v socialna omrežje, ampak dejansko razširajo. tega, ker mora priti domov, Potem v bistvu, nadaljuje tisto, kar je počel na dvorišču ne, in, in vstopa v te socijalne odnose. Uh, tako da to je dobro, ne, to so te dobre, dobre strani, uh, potem pa uh, seveda pride zdaj tudi do, do enih komplikacij, lahko tudi, ne, uh, ko pa uh, začne nekdo ne, uh, iz pač nekih razlogov uh, uh, zamenjevati ne, uh, opuščati tisti fizični svet, ker v bistvu gre za, za to, da, da vse skupaj potem tak iz čisto človeškega vidika, ne, če pogledamo, da imamo možnost ne, stopati v interakcijo v, v svetu fizično ne, ali, pa, ali pa miselno. Ne. In zdaj, če vso aktivnost stavimo v ta miselni svet, ne, pa nam potem zmanjka tega ne, fizičnega in potem se pa pojavi ta občutek osamljenosti ne, in samote in, in, in, in tega se v bistvu krat sploh ne zavedamo ne, in imamo občutek, da, da smo čist v redu. Čeprav, ne, mislim, in, in to danes vidite, ne, v najavnih mestih ne, ljudje v bistvu več ne vstopajo v interakcije z tujci. Ampak takrat, ko si na mesto in nikogar ne poznaš, vzameš telefon ne, in začneš ne, ali nekaj igrce igraš ali pa vstopaš v socialne interakcije z nekimi ljudmi, ki jih poznaš, kar recimo še pred stoletje ne, ni bilo tak, ne, ker so psi imeli to Veščino, razvito, ne, kako se pogovarjati z, z tujci. No, po drugi strani ne, pa, tudi, pa tudi potem kombiniramo te odnose, da se pravi, ko v bistvu zamenjujemo to možnost, da imamo možnost mi vstopiti v, v interakcijo, Kombinir, mislim, zamenjujemo možnost za to, ali je to naša obveza. Ne, se pravi, moram se javiti na vsako sporočilo, ki pride, ne. Ali pa po drugi strani si jemljemo to kot pravico, ne, Spravi, ne skrbim za odnose z človekom, s katerim sem, ne? ampak imam pravico, zdaj jaz tudi še nekomu tretjemu poslati sporočilo. Ne? In ti, kot moj sogovornik, mi te pravice ne moreš, mi ne moreš te pravice odvzeti. Ne? Zdaj, kaj se pa tu v resnici zgodi v tem medčloveškem odnosu? Ne? V bistvu začnemo zanemarjati odnos kot, kot tak, ne? in ker. V bistvu za odnos sta potrebna dva, ne. to ne škodi samo tistemu, ki smo ga zanemarili, ne. ampak dejansko se pokaže v raziskavah na, na vseh listicah teh. Um, te a, dobrega počutja, ne, da se tudi mi sami, ne, če e, post, e, smo v realnem stiku ne, in zraven še uporabljamo e, te druge ne, možnosti, e, tudi sami izkazujemo nižje dobre počutje. E, pa še mogoče o tej samosti, ne, e, ki se, ne, samo toliko da spomnim, ne, včeraj sem tudi na, na, o tem na predavanju govoril, e, da, ko ste sami nekje ne, in potem e, si ne dovolite tega, ne, da uživate v, v tej okolici, v kateri ste, ne, tudi če je fajn pa lepo, e, in e, si ne dovolite, da vam je malo dolg čas, ne, ampak kar takoj vstopate. Ne. Kljub temu, da, da se magari, ne vem, stremi naenkrat ali s petimi naenkrat pogovarjate. Ne. Če bo nekdo prišel mimo pa vas vprašal, a ste bili pol ure sami, Boste zelo verjetno odgovorili, da ja, ne? ker vendar ne, mi smo uh, pač uh, celoviti organizmi ne? in, in uh, tudi ne, na ta način doživljamo svojo polico ne? in odstavstvo prijdemo. Hvala. Hm. Zdaj, jaz bom šla, mogoče bo zdaj ne, raho ne navaden preskok, ampak se mi zdi pomembno, da tudi uh, našega filozofa vključimo tukaj, končno, ne? Zdaj, torej, iz teh nekih, se mi zdi bolj individualnih vidikov, smo jih mogoče malo bolj izpostavljeni, torej posameznika, vidiko posameznika, torej tudi nadostnikov, recimo, smo se zdaj došt vztaknili, pa mogoče, če gremo zdaj bolj na neko, lahko tudi uh, socialno omrežja kot blogo medija, ne? Mogoče širše družbeno ali pa zdaj vem, da imate nekaj zvezi z resnico in nažjo, pa ne vem, če je to v povezavi z mediji, ampak bi lahko Absolutno. tudi bilo v povezavi z mediji, Absolutno. povezavi z mar recimo z teorijami za rod. Potem, zdaj ne vem, če to lahko omenjamo, lahko že omenjamo, ampak je verjetno zelo obširna tema, recimo s tem, da smo mi vsak dan na družbenih omrežjih reporteri, ne na nek način novinarji, recimo prihajajoče dobitve in podobne teme. Ne? Mogoče kaj na to temo, no? če navežemo zdaj, ker smo v pasteh že začeli malo govoriti, torej te osamljenosti, pa mogoče še v drugi vrsti pasti. Na družbenih omrežjih. No, najprej hvala za povabilo, prijazno, povabilno vsem, kaj, torej Ta strah, da ne bom govoril <laughs> na to temo, je rahlo odveč, a okay. je pa točen v tem smislu, da resnično nisem specialist. A ne? A, tako da najbrž zelo veliko danes tukaj ne bom znal modrega povedati, za razliko od mojih treh predhodnikov, dejansko ne bom govoril o teh. Psiho-socialnih dimenzijah, breko socialnih omrežij ali spleta, in tako dalje. V vsakem primeru pa sem se pripravil govoriti o rekel, fenomenu spleta kot takšnega. Še več, pripravo sem se tudi na medijsko prezentacijo v obliki PowerPointa, da bi stvari Ampak pokazal, vikala, in tako dalje. Ampak, kar žal, se je digitalna era, kot vidite, še ni začela v tem prostoru še nimamo teh možnosti na voljo, ne, se mora morali temu odpovedati. Sprej, moj pogled bo rahlo bolj epistemološki, uh, filozofski. Uh, želim povedati nekaj misli o tem, kako danes spred funkcionira in na kakšen način bi rekel, spreminja uh, naša, bi rekel, Naš pogled na to, kar je resnično in kar je, bi rekel, uh, Začel bi s tem, ne uh, dvomno velja, da je splet, da je spletno omrežje, v katerega smo vsi pleteni in omreženi, nekaj, kar velja, bi rekel, v tem tehnološkem smislu pozdraviti kot, bi rekel, orodje, ki nam bi rekel, omogoča večjo dostopnost do maksimalnega števila informacij, da skratka ta funkcija spleta danes v družbi izjemna, neponovljiva, fantastična in tako dalje, da ima javnost, najširša javnost, bi rekel, možnost priti do, rekel, naj, najbolj uh, specialističnih strokovnih men v istem hipu, v maksimalno velikem Obsegu, da je kratka ta koristnost ne, za vsakega posameznika in državljana, da je ta koristnost spleta v tem političnem smislu demokratizacije ali pa spodbujena bi repu, argumentirane, ali pa, žal, tudi neargumentirane sprave, neverjetna. Ne, spravi pozitivnih lesnosti spleta se preprosto na kratko ne da opisati, ampak tem je tukaj nekako zanimale. Težava je seveda v tem, da ob teh maksimalnih koristih obstaja tudi ta druga plat spleta, uh, maksimalna škoda, ki jo, ali pa škodljivost, ki je splet kot takšen, bi rekel, uh, povzroča. In jaz bi upozoril na nekaj, kar morda kakšen filozof v tem uh, prostoru že pozna. Uh, na namreč fenomen tega, za kakšno neverjetno hitrostjo se po spletu dejansko širijo tudi ne samo preverene, ampak tudi nepreverene informacije, pravzaprav laži. Žali bog, šele zadnje leto ali nekaj takega govorimo o fenomenu lažnih vesti, lažnih novic, alternativnih dogodkov in podobne. Zdi se mi praktično absurdno, da je bil aktualni ameriški predsednik tisti, ki je lansiral To razpravo, ali ste ni bil kakšen akademik, a ne, in pomembna znast, znanstvena autoriteta, tista, ki je lansirala to razpravo o tem, kakšen je status resnice in leži a, v medijih, na spletu, in tako dalje. To je bil ameriški predsednik ne, in to v kontekstu, bi rekel, njegovega boja proti CNN-u in celi, celi kupici ameriških množičnih medijev, ki so bile kritične do njegovih ravnanj. A ne? Tako da je motivacija za to razpravo o, o resnici in laži, a ne v medijih je dejansko bila politična v tem primeru, to se mi zdi precej slabo a ne? oziroma na nek način absurdno. Zdaj, obstaja seveda filozof, ki je poskušal uh, ta manjkako dimenzije resnice uh, v javnih razpravah in tako dalje problematizirati. Njegovo ime je uh, Harry Frankfurt in Frankfurt je napisal en spis in knjigo z naslovom On Bullshit, uh, oziroma uh, o nakladanju, oziroma o sranju. A ne? Zdaj, um, zakaj je to pomembno vedeti? Zato, ker se zdi, da se ta bullshitting, seveda, na enak način, kot se, ali pa celo na večji način, kot se širi v medsebojni komunikaciji, seveda še bolj širi na spletu. Um, in ravno socialne omrežje so, recimo in tak lep primer. Sprej, kako delujejo socialna omrežja? Ne? Um, v bistvu deluje na ta način, da spodbujejo našo lako po pozornosti. Ne? A, bom dal nekaj konkretnih primerov. Če pogledate a, sistem Reddit, ne, potem boste videli, da sistem Reddit deluje na tem principu, da vas nagrajuje in spodbuje, če puščate, bi rekel, odmevne komentarje znotraj njega in vam podeluje tako karme, karne. Potem, skratka, spodbuja vas k, kako bi rekel, a, Zaradi te lahko, te po pozornosti, vas spodbuja k temu, da seveda poskušate zahajati v vedno bolj atraktivne, fiktivne, seveda tudi posledično in a, a, podobne oblike, a, bi rekel, in tako dalje. In seveda v praksi to pomeni, da se na tej točki zatekate v, bi rekel, neresnice ali kaj podobnega, ne. Twitter je naslednje socialno mreže, ki deluje po tem principu, bi rekel, spodbujenja domnevne drnatosti. Se pravi, zapiši svojo misel v 140 znakih. V praksi seveda to pomeni, Da kot je upozorilo že veliko avtorjev, da seveda vi na 140 znakih kakšnega posebnega argumenta razviti ne morete, kar pomeni, da ostaja samo še prostor za to, da poskušate svojo misel zabeliti na nek, bi rekel, super uh, uh, ne, pozornosti, vreden in tako dalje način. In v praksi to pomeni, da ste bodi si cinični, bodi si, bi reku, na nek drug način atraktivni ali pa seveda, da poveste nekaj, kar je tako zelo neverjetno, Da bo posebej zbudila to pričakovano pozornost. Čečkanje na Facebooku je naslednja taka metoda. Ne. Facebook bi rekel, temelji na tem principu všečkanja, se pravi, tvoja objava a, mora biti narejena na ta način, da bo zanimiva čim večjemu številu ljudi in da bo nagrejena z čim več všečki. Ne se pravi neke vrste aplauzi ali, bi rekel, pritrditvam in tako dalje, to je spet sveda en način, kako, bi rekel, se uh, sama struktura socialnih omrežij odvija na ta način, da se išče to instantno všečnost in spet se odpira ta vrata, bi rekel, neki hipni, instantni uh, zadovoljitvi tega, kar spet ne, je veliko vprašanje, uh, ali bo nekdo, ki bi rekel Facebook, uporablja za to, da bo uporabljal neke resne, resna pozorila, glede družbenih problema, sklob deležem kakšni kolik šečkov. Jaz mislim, da dobenih možnosti v primerjavi za tisti, ki objavljajo svoje selfije, svoj petršil na vrtu, svoje hišne ljubljenčke in tako dalje. Skratka mislim, da se razumemo. In zdaj imate nekoga ki sliši ime Gordon Pennycook, in ki je poskušal pravzaprav, napisal člani skupaj z drugimi avtorji, v katerih poskuša skozi neko empirično analizo, to sem želel pokazati skozi PowerPoint, zmeriti to deuzetno za ta tukaj ni bullshit, nakladanje, a ne? Izmišljeno, izmišljeno govorjenje a na spletu. A ne? On se je pravzaprav izmedil, v smeru na en tip to vrstnega bulšita na spletu, ki jim pravi tako manj, globok tip bulšita. Pseudo, pseudoprofound type of bulšita. Zdaj, kaj je njega Nega Njega so ziritirale tiste izjave na socialnih omrežjih, ki pretendirajo in se pretvarjajo, da imajo nek superglobok pomen. resnici pa nima dobenega pomena. Ne? In konkretno v tem članku, v znanstvenem članku, avtor poskuša analizirati stališča nekoga po imenu Deepak Chopra. Deepak Chopra je en new edgerski, ameriški, recimo temu guru, ki poskuša svoj misticizem nekako, bi rekel, kamuflirati v znajstvene spoznanja, ki ima 4 milijone sledilcev na Twitterju, recimo, in tako dalje, in ki je med drugim zapisal, to je potem predmet analize tega članka, recimo, tudi stave, ki se glesi, evo, hidden meaning transforms unparalleled abstract beauty. Če gremo to prevest, dobimo nekaj takega, kot skriti pomen ali smisel spreminja, transformira neprimerljivo abstraktno lepoto. Ne? in je na to svoda prijel na, na tisoče všečkov. A ne? Zdaj vprašanje, razumete, poante je zelo nastavno. za predpostavljamo, a, da ga njihče razume, je deležen te, točno to vrstne pozornosti, ljudje ga všečkajo in a, predpostavijo ali se pretvarjajo ali celo verjamejo, da ima nek smisel. A ne? Sprej taj, ki vidik, me zdaj zanima. Sprej, kaj se dogaja v teh socialnih omrežjih, da ima bullshit, sranje, nakladanje, to vrstno spek? In zdi se, da socialna omreža in splet promovirajo bullshit. A potem imate drugega avtorja: po imenu Niklas Carr, ki je napisal zelo odmevni članek z naslovom Is Google making us stupid? Ali nas Google dela za neumne? In je kasneje, ta članek reširil in 20 objavil knjigo, ki je bila zelo dnevna, za naslovom The Shallows, What the Internet is doing to our brains. Tudi zelo dnevna knjiga, se pravi, poanta, kot veste najboljši poznate, to knjigo je znana, pravzaprav naša uporaba spleta interneta na nek način, bi rekel, um, oblikuje načine, kako mi razmišljamo na ta način, da naše mišljenje postaje vedno bolj podplitve, no mi, kot uporabniki iz spleta in googla, smo nekdo, ki je, bi rekel, način online brajna je tisti, ki je pač na nek način znižal stopnje našega razumevanja besedila. Kasneje je raziskovalka Betsy Sparrow z Columbia University, recimo, ugotavljala in svojem članku, uh, bi rekel, uh, uh, analizirala in gotovila da ljudje uporabljamo splet vedno bolj kot nek sistem zunanje spominske note, tako rekelč kot zunanji disk, ne, ki ga imamo vedno na voljo uh, in ga obravnavamo Zakaj je to pomembno? Ne? ker ga obranavamo pod nekaj, kamer lahko vse to naše znanje, bi rekel, odložimo ne? in nas bo tam čakalo. Ne? Vse, kar imam, omnija meja nekom me komforto, imam na ključku, ne? Bog ne daj da ključek zgubim, ne. ampak ta ključek mi jamči, ne? da imam ključ do vsega tega razumevanja in znanja. Ne? tako, da pravzaprav tega ne rabi imeti več glavi. Jaz sem predal.. Okay. samo vidim, yeah. da neki tako zanimivih istočnic, z za vsakim izmed teh članov yeah. že ste toliko yeah. različnih tem dali, da samo razmišljam, yeah, kaj. Yeah. A bi moral tako, prenehat? Ne, ne, vikrna, okay. da ljudje to, kar ste Na, no, glavnem želim, skratka, v nek način želim, da je rekel, super, uh, uh, to razpravo v ušitu, yeah. na socialnih obrežjih, a ne. Potem imate recimo med navajam te analize študija. Imate Matthew Fishel University, ki je tudi v članku z leta 2015 poskušal dokazati, da naše online spletno iskanje informacij na nek način v nas ustvarja učinek precenevanja tega, kar lahko dejansko vemo in razumemo. Spravi, na nek način nas pravzaprav on, pre torej splet, razbremeni nekega bremena, bi rekel, kognitivnega udejstvovanja. Način, kako se kognitivno vdejstvujemo, postane, bi rekel, siromašnejši in temu v enem delu, bi rekel, te tradice, že zažepravijo, da postajamo kognitivni skopuhi. Postajamo kognitivno, recimo, temu škrti, ne? vse, kar lahko vemo, je tam nekje, ne? je shranjeno na nas je pravzaprav, da lahko zdaj bi rekel, malce počivamo in podobno, ne. Um, evo, ne, s tem je seveda zdaj odprta tudi pot, ne, trasa za to širše dojemanje, uh, za naš odprtost do to, kak, torej tega, kar pravzaprav bullshit v, v uh, naspletu je, a ne. In zdaj lep zgled, če, če je mena na ta teorija zarote, je ravno ta obranava, V teh primerih, bi rekel, uh, prašanj povezanih z zdravjem in medicino. Ne? Uh, recimo, neke raziskave so pokazale, da ima internet, splet kot splet, ključno funkcijo in pomen pri porastu popularnih gibanj, uh, ki zagovarja. tako ono, ne? škodljivost cepitev, spravi priporastu teg divan proti cepivu. Pred te študije kažejo, pazite, študije kažejo, da ta pseudovznalstvena mesta, ki obstajajo, pseudoznanstvene spletne strani, ki vam razložijo, zakaj je cepitev človeka škodljiva, delujejo kot breku, uh, breku neka referenčna točka, imajo to koritativno vlogo, da jim ljudje preprosto verjamejo, ne? da so cepiva neučinkovita. Tako skratka nekega privrženca, bi rekel nasprotnika cepitev, anticepilca, kot se temu reče, v prašata vprašate, pa kako to, odkot, odkot ti črtaš, črpaš to znanje ne? in vedno, da je cepitev škodljiva, potem bo vedno rekel, A, na, splotu, na spletu je na tisoče teh strani in podalje. To ne gre samo za to, da se išče, bi rekel, alibi za svoje stališče v nečem, ampak kot rečeno ti cepilci dejansko verjame, da so njihove, ajde, teorije za v tem primeru, pamo upam otvrdita, verodostojne, da imajo svojo legitimacijo na spletu, ker je tam pač toliko, toliko spletnih strani, ki se nam razlaga, kako resne posledice za zdravje bodo za naše otroke, če bomo jih podvrgli sepre in tako dalje. A, skratka želim povedati, da je teh zgledov tega na kakšen način se Uh, bi rekel mehča ta zavezanost resnici, kako dejansko uh, resnične informacije in dejstva na spletu izgublja na svoji težji in vlogi, je vedno več. Uh, uh, treba je vedeti, ne, da po Frankfurtu pravzaprav ta bullshitting, ne, ki smo ga deležni uh, in sam pravi, da živimo v kulturi sranja, Ne, živimo in the culture of bullshit, a ne? obkroženi smo za tem bullshitom, da pravzbro to stanje, ki je hujše od laganja, se pravi, ne gre za fake news, ne gre za, da je klasično laž, ki jo ali nek protagoniz za namenom lansira na spletu. A, zakaj? Ker je situacija z bullshitom radikalno hujša kot Situacija z manipulantom in lažnivcem. Ne? To je zdaj ta tehnična razlika, ki jo Frankfurt bi rekel upeljuje, namreč nekdo, ki širi lažno vest na spletu. Ne? Ta pozna resnico. Laž je, seveda, stanje, stanje stvari, na katerega se nanašamo takrat, ko vemo, da ni resnič, resnično. Lažnivec, skratka, vedno, nujno, po definiciji pozna resnico in lažje po definiciji govorjenje neresnice takrat, ko akter ve, da je nekaj neresnično, Prej on pozna resnico. A ne? Ako govorimo o bulšitu, pravzaprav gre za neko odvezanost od resnice. Se pravi, referenca več ni resnično stanje. Bulšiter, sralec, preprosto več ne mara za to, kakšno je resnično, stanje, realno stanje stvari. Če, vem zelo, če povem zelo plastično, čem je zdaj ta razlika, ne? A, če jaz rečem, da zunaj dežuje, pa vem, da to ni res. A ne? Potem bi po klasični definiciji laganja, a, torej laganja seveda varal. Ne? Bil bi lažnivec. Ne? A, če pa rečem, da zunaj dežuje, v tem hipu dežuje, a ne pa nimam pojma, ali res dežuje, ali si je sonce, ali je megla, karkoli. Kar potem sem bullshiter, ker iz nekega motiva in cilja poskušam pripričati druge, da zunaj dežuje. V resnici me ne zanima, ali zunaj dežuje in kakšni, kakšni vremenski poboj se zunaj. Ne? Se pravi, ta bullshitting na spletu je prav nekaj huljšega, česar se prav niti doma Trump ni domislil ker je popolnoma odvezan od resnice, ne referira več na resnično stanje in v tem smislu je bistveno bolj nevaren. A ne? Upam, da nisem bil predval. Hredo, je hvala, ker ste nam dali kar nekaj takih istočnic, malo spovezano že s kognicijo s tem, zdaj meni na misel tudi prišlo, uh, jaz recimo konkretno sem tudi bila prisotna pa tudi se izobraževala na temu družbene kritičnosti, recimo za mlade ne, za, v šolah, da se v kako pristopati do obravnave informacije na spletu, ne? povezavi s, tudi s tem boljšitom, se mi zdi kar, povezavi s šolstvom oziroma z delavnicami v šoli, sem mi zdi tudi kar dobra eh, istočnica za mogoče Katjo, ampak še prej pa bi jaz eh, povezala, če smo že bili pri kognici, pa pri poneumljami in pa tem Google učinku, Um, mogoče kaj v digitalni demenci, če že imamo tukaj knjigo, ne? pa da ne bomo zdaj je ignorirali, mogoče kakšen komentar je vas zdaj, um, Se vidite sami, da je marsi kaj zapovedati in tudi ne skrbite, lahko se boste še pogovarjali tudi kasneje s posamezimi sodelujočimi, tudi pri krizkih, ker namreč čas, čas se nam počasi, počasi je to možno. je možno. Ja, pogovor po za to, da kaj govorimo o digitalni denenciji, da še nismo pozabili, kaj da ne bi povedali. Ja. In mislim, da, ja, da imam še kaj zapovedati, ja. Nis, nismo še čisto Ja, mogoče, če, ja. Da... Ja, če eh, kar navežem na, na tole, ne, eh, v bistvu bi od vse te, eh, teh svaril, ne, ki jih ta knjiga eh, nekako ponuja, ne, eh, eh, je v bistvu zelo zanimivo se mogoče navezati na tak, kontekst, ne, o katerem se ravno kar govoril, ker v bistvu s to knjigo se lahko hkrati strinjate in ne strinjate. Ne. Torej prikazuje določene, določene dejstva, raziskave, ki so bile dejansko izvedene in hkrati jih potem včasih interpretira na, na nek tak način, ki nima veze s tistimi izvornimi raziskavami, in jih prikazuje nekako iskrivljeno in hkrati v nekem drugem delu, ne, v prikazuje neke druge raziskave, primer,, ki, ki pa niso toliko v, v, nasprotju s tem, kar avtor poče povedati in pri tistih raziskavah pa posebej pa udari, ne kako zdaj ne smemo teh raziskav uh, interpretirati, točno na ta način, kot je interpretiral one prejšnje raziskave sam. Ne, in na, na ta način nekako daje kredibilnost onemu, kar je prej, prej povedal. Ne, in je to ena uh, takšna manipulacija, se zgodi, ne, na osnovi dejanskih podatkov in, in korektno izvedenega znanstvenega dela. To je zdaj en, en vidik ne, tega, drugi vidik pa je mogoče, kar se meni zdi zanimivo, je v zvezi s tem vrednotenjem informacij, ne, ki jih na spletu najdemo, da je po eni strani ne, spet to odmikanje, ne, Ja, ne, pustimo, pustimo ker še niso dovolj veliki, ne, ne posegajo po teh vsebinah na mesto, da bi jih naučili vrednotiti, kaj je, kaj je znanje in kaj je mnenje, ne, je, je en velik problem lahko, ne. po drugi strani pa pridemo do ene take paradoksalne situacije, ne, ko je ta zunanji pomnilnik, zunanji pomnilnik smo tako uporabljali od vedno, e, vedno smo se recimo v osnovni šoli, ne, če ste, ne vem, se niste vsega naučili, ne, ste imeli zunanji pomnilnik ne, pri kontrolki, ker ste pač pogledali sosedo. E, in e, ja, se pravi, to je nekaj normalnega, ne. hkrati pa Je danes naj ne, nekaj občutek, da vse je vse tam nekje, ne, ko bom rabo bom vzel. Ne. Problem ne, pa se pojavi pri tem, da, da je treba to vrednotiti, ne, to kaj bom vzel. In, zdaj, če nimam nobenega pravega znanja, ne, je že itak po definiciji težko vrednotiti. Po drugi strani, pa tudi, če imam neko minimalno znanje, ne, je problem, da moram zelo dosti teh drobcev informacij nabrati, da lahko nekaj artikuliram. Ne in moram v bistvu, ne morem kar hitro izločati tistega bullshit-a, ampak moram vsak bullshit prečitati ne, in se potem mogoče odločim, ali je to vredno ali ne. Imam pa samo eno pozornost, ne, ki je zelo omejena in potem mi izmanjkuje čas za to. Če pa, torej, ne, ta velika količina informacij, ne, Če hočem, da bo koristna, je ravno nasprotno. Ne, jaz moram vedeti veliko, ne, da, da, se lahko v, da lahko potem koristno izkoriščam to vsem množico informacij. Ne. E, zato je, je to neka taka iluzija, ne, da e, je vse tam in bom vzel takrat, ko bom rabo, ne. moram vedeti bistveno več, ne, da bom lahko vzel takrat, ko bom rabil. Da, da bom lahko koordinirali vse Tako, to znanje, ja, Meta, ne? Ja, ja, ta meta nivo in, in tudi ne, to je, tukaj se že pridemo pa potem na, na te uhum. probleme učenja, ne, kako nam lahko to koristi, ker se lahko vprašamo, ne, ali je znanje, ne, torej samo tisto, kar sem se naučil, ali je pa tudi možno imeti nekaj od zune, ne, in ga potem integrirati skupaj. Ne. Tukaj bi, Katja, prosta Predvsem to, da mogoče pri teh šolskem ne vidi, smo v socialnih odnosih, pa se mi zdi, da smo zdaj uh, socialne odnose zelo dobro zdaj že izčrpali, pa mogoče samo pa peset še v tem učenju, tukaj bi mogoče izpostavila se eno še, da je bila Katja uh, mentorica Tini Maze naši, z uh, tamno znani smučarki, ki se tudi ukvarjala s tem vprašanjem zanimivom, oziroma... Yeah. Kaj, kaj, v bistvu. okay. Ja, v resnici je Tina Maze startala z zelo podobnih izhodiščenj, in zelo podobnih predpostavk, kot tale gospod v knjigi Digitalna demet. In sicer, mogoče za tiste, ki knjige ne poznate, ta knjiga se pač trudi bit nek pregled raziskal, ki kažejo na učinke, čisto neurološko-kognitivne učinke, uporabe računalnika. V zelo širšem smislu, ne? Uh -huh. ja. Uh, ampak nekako ji ne uspeva, kot je ja. ljenati izpostavu, ker ne gre za korektni pregled. Uh, zelo je razviden avtorjev namen dokazati, uh, da je računalnik slab in ga je treba kot v kogod knjige včasih, ne vem kaj še vse, tako si ti, ti rekel, ne, dejansko omakvit. Zanimivo je tudi to, da je ta gospod v resnici uveljavljen raziskovalec, kar mogoče knjigi daje večjo težo, ampak tukaj se mora res ni posreč, no, ne vem. Pa če v bistvu sam napoveduje to, ne, eh, vnaprej povede, zaradi tega bodo vsi rekli, da, da je to en bolj šit. Občasno se ja, uh, nekako m, zaščiti, ja. pa je vse eno precej transparentno, kaj ti njegov, njegova rešitev je, tako kot si rekel, otroci pač čim bolj strano od računalnika. Ne. To načeloma to ni rešitev v sodobnem času in to je vidik, ki ga je tudi Tina Maze v svoji nalogi raziskovala s pregledom literature, pa potem z opiranjem na eno teorijo, ki zelo dobro lahko pojasni, kaj pomeni smiselna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije že na razredni stopni šolanja. Ja, zakaj imajo otroci takrat igrce, pa računalnik, pa socialna omrežja? ker so to očitno neki konteksti, kjer, tako kot ste rekli, prvič ta sistemna nagrajevanja deluje, ampak to so stalne povratne informacije. To se pravi, to so konteksti, kjer otroci, očinjeni nadostniki, bolje zado, oziroma učinkovito zadovoljujejo neke svoje potrebe. Potrebo po povratni informaciji, potem, da se čutijo kompetentne, potem, da sami izbirajo aktivnosti, potem, da so povezani z drugimi In, uh, Ta potencijal nekih takih in drugačnih, in socialnih omrežij, in drugih IKT orodij v izobraževanju, tukaj imamo absolutno še ogromno, ogromno rezerve, Ker eden izmed načinov, kako preprečevati pretirano uporabo, mogoče ne vedno najbolj pozitivnih, najbolj koristnih IKT orodij, kot so vem, pretirano igranje igrca ali pa pretirano visenje na socialnih omrežjih, je tudi otroke učiti, kako jim računalnik lahko koristi, kako ga lahko smiselno uporabljajo za to, da podpira njihovo učenje na način, ki je zanimiv, ki ni dolgočasno. Mimo grede najpogostejša učna emocija v šolah je dolgčas. To dejansko raziskave kažejo. Računalnik ni dolgočasen, socijalna omrežja niso dolgočasna, In uh, temu bo, jaz mislim, da potrebno počasi v šolah znati konkurirati in tukaj imamo ogromno izzivov in zelo težko nalogo. Uh, zdaj, dejansko to, kar, kar smo prej začeli, načeli, ne, ena taka predpostavka, ki jo je tudi Tina v nalogi in kako ona govorila, pa se takrat še nismo imeli raziskav, ki bi ta mit ovrgle, danes pa jih imamo, predpostavka, da so sodobni um, mladostniki, otroci in mladostniki generacije digitalnih domorodcev. Torej, da znajo dan danes otroci, mladostniki, sam dejstvo, da zna moj predšoljski otrok uporabljati pametni telefon, še uporablja, da zna nekaj, klikati na njem, je en, eno tako izhodišče bilo za to tezo, ki je bila potem kar posplošena. To se pravi, veliko projektov, veliko nekih intervencij je izhajalo iz teze, da se pa moramo nadostnikom, otrokom približati neke kontekste, tako da vključujemo IKT, ker so pa oni digitalni domorodci in itak intuitivno znajo uporabljati, ta orodja ne znajo jih. Ne znajo jih in naši otroci in nadostniki so pravzaprav razen teh hitrih instante, zelo intuitivnih, orodi, kot so, ne vem, in igrce, pravzaprav zelo digitalno nepismeni. Mm, ne vem, mi smo ena iz redkih držav, prav ki tudi v sistemu osnovnega šolanja nima pouka računalništva, kjer, kjer bi se otroci učili uh, ne uporabe PowerPointa, ker to so stvari, ki se jih lahko učijo pri, ne vem, geografiji, pa ne uporabe voda, ker to so stvari, ki se jih lahko učijo pri slovenščini, pa ne uporabe Excela, ker to je stvar, ki jo lahko pri matematiki ali pa govorijo, ampak dejansko smiselnega komuniciranja z računalnikom, mogoče tudi kaj malega osnov programiranja, ne vem, jaz o tem težko govorim, ker sama o tem ničesar ne vem, ker ne, dejansko so to stvari, ki se jih mi nismo učili, Ampak dejansko pa ugotavljam da bi hrabila kdaj. Tudi kot psihologinja bi mi zelo koristilo kot raziskoval, ki če bi znala, kaj male, programirati. sprogramirati. Kakšni, Mimo grede smo, mislim, da razmišljali na oddelku za psihologijo, ali se meni samo zdi, da bi celo neka osnove je Se mi zdi, da sem enkrat slišala, to je dajo tako da je no. Tak, da nisam, Je, No, skratka, dejansko pa koledi računalničari zelo stvarijo, da prihajajo studenti na študiji računalništva pravzaprav s popolnoma napačnimi predstavami o tem, kaj računalništvo je. Računalništvo ni uporaba PowerPointa, ni uporaba Worda, ampak je nekaj drugega. Kaj točno je? Večina od nas pravzaprav ne ve, ker nas tega niso učili, ampak dejstvo, da je računalnik ena koristna reč, ki nam lahko pomaga reševati probleme, je premalo nagovorjeno v našem izobraževanju. No, tu, če lahko, dodam. Seveda, tvoje odvizujo. Kaj se navizuje točno na to. Ne. Zdaj, problem informacijske tehnologije v izobraževanju ne, je zelo zanimiv zato, ker v bistvu je... To tehnologija, ki je zelo hitro prodrla ne, v vse pore našega življenja, ne, in se nam zdi, ne, da, je, da je, seveda, lahko tudi koristno uporabljamo v izobraževanju, ne, kar je verjetno res, ne, da je lahko. Zdaj pa, sveda, vsaka, v bistvu, če pogledamo katerokoli tehnološko iznajdbo, ne, je vedno, ne, ki je bila kolikor toliko transformativna za, za življenje človeka, je bila v, bistvu v dveh korakih se to zgodi. Ne. Najprej, ko se zadeva pojavi, ne, se pojavi neko začetno navdušenje in potem začnemo uporabljati to novo stvar na isti način, kot smo delali do zdaj. In, ne, potem, Traja, ne, z aktivnim ne in tukaj je zdaj ta problem, ne, ki se ga izpostavlja, ne, da učitelj ne, dejansko ni dovolj, da se o tem nekaj prebere in da nekaj razume, ampak mora se sam udeležovati v tem, da bo enkrat pač odkril ne, neke bolj konstruktivne in načine, kako pa to uporabljati zdaj na en čist nov način, se pravi transformirano, ki bo prinašal potem neke, neke učinke. Ne. Zato ker je ravno uporaba novega ne, v kontekstu starega procesa, ne, je običajno ravno kontrabrut. Ne. in eh, tu se zato vedno ne, na začetku pojavi nek tak dvom ne. eh, se pa to je če, vse čez brez veze ne. dejansko pa ne, eh, je stvar tega, da še nismo nismo takdaj Jež sprišili. Delo. V bistu, tisti, ki so prisiljeni, recimo čiterje šolah, ki morajo mogoče kaj opravljati, pa ne znajo se, mogoče tudi stiski na mesto, in in da bi se bilo optimiziralo gospod ja, Sprecer, pardon mm. ali še pa kaj že špicer, ali kaj je špicer, špicer. digitalna <laughs> demenca ima popolnoma prav da uh, Ukrepi tipa imamo zdaj, ne vem, inovativni razred in jim kupimo vsem tablice, ja, ja. so brez veze. To bilo bo če ne bi naredili ničesah. <sih> ja. ja. Sve ja, so v vezah, ja se opravičujem, prej je že roko, pa smo <sih> ga ja. fajn izimovirali. Če pa je roka, pa, pa je, <sih> <Sala v temče. sih> pa je A, Ne, samo zelo kratko bojem tako <sih> priješnjo vrsto. Uh, ne, ena misel, ki je čisto prvo osebna, anekdotična in zadeva, ta status uporabe spleta v učnih procesih, v šoli, pri otrocih in tako dalje. Ne. Jaz imam doma tri otroke ne, in še to sveže potrojeno, izkušno, kako to gre. Se pravi, v četvrtem in petem razredu osnovne šole a, dobijo za nalogo pripraviti PowerPoint prezentacijo na neko temo, ne, recimo vitamini. Kateri poznamo, ne? recimo medvedi, ne? recimo družina. Ne? In zdaj se je otrok znajde pred, kaj navodilo učiteljice? V, v, navodilo učiteljice je, naj uporabijo splet. Ne? Kako pa naj kaj vejo, kateri vitamine poznamo, pa kateri družine poznamo. Ja, pojdite na splet. Drugo navodilo je, poskusite narediti sami, brez pomoči. Staršo. In kaj potem dobite? Dobite otroka v četrtem in petem razredu osnovne šole, kot takoče to imajo osebna potrejena izkušnja, ne, ker imam tri, a, ki gre na splet in googla besedo, O kateri mora napisati domačo nalogo oziroma narediti prezentacijo. Ne, pomožno samostojno. A, kaj se zgodi? Zgodi se lahko, a veste, da pri besedi družine za Google stran 24kool.com, veste, to je stran Aleša Primca, ne, rekel borca za čiste družine, slovenskega, ga poznate, Angelca Likovic in tako dalje. In kaj? Naredil bo prezentacijo na podlagi spoznam, ki jih je našel na tej strani. Želim povedati, imamo uporabnike spleta, v tem primeru otroke, ki ne znajo ločevati, Evo, bom direktno povedal med bulšitem in resnica in potem reproducirajo bulšit. Spre imamo ta problem, ne? A veste da ljudje ne samo da producirajo bulšit, imamo tudi tiste, ki bodo to uporabljali, ne da bi vedeli, da je bulšit. In to se lahko naši najmlajši in nimogrede, ko smo že pri tem, navodila zgleda tako, pravzaprav od naše otroke spodbujak, kakopi Ti naredi prezentacijo, kako? Ja. To, kar najdeš na spletu, copy paste To je zdaj, a veste, ideologija copy-paste-enje. naše otroke se dejansko navaja, da pridobivajo znanje prvič torej spleta in drugič, da ga pridobiva na ta način, da ga nekritično reproducirajo, tako da ga preprosto ukradejo, prevzamejo in tako Tukaj se poraja cel kup, bi rekel, meni nekih vprašanj in zdaj bom celo malo zloben, a ne, Jaz sem dolgo rabo, oziroma rabo sem to osebno izkušnjo z otroci, da sem razumel, da ima to kopi pestanje, ki ga včasi pri študentih zasledim, ne, tukaj svoje korenine. Ne, vidite že v osnovnih šorih. No, zdaj bi mogoče jaz tu nadaljeval, ker mislim, da dobro načel vseeno zelo zlo široko temo, pa mogoče najprej tu nadgradim. Težava ni samo v tem, kaj otrok naredi, ampak težava je potem naprej, kaj učitelj s tem naredi. Ker imam tudi sam imam tri otroke in starejši, seveda je ravno ta primer, da je pripravo temo, kako pak pripravno duševne motnje, pa me res zanima, kako se bo tega lotil in šel v knjižnico. In to se mi zdelo na vse zadnje super, da je šel v knjižnico in se je sposodil res dve knjigi. Ena je bila sicer po mojem okusu bolj antipsihijatrij, ampak se mi zdelo, okej, okay, tudi v redu, zakaj pa ne. No, ampak glavnem njegov feedback. To je mimo, gledejo, bilo pri predmetu biologija. Njegov feedback, ki ga je dobil od do učiteljice, ni bil nikakor vsebinski, ampak če je upošteval poravnavo, če je bil fond pravilno oblikovan. Se pravi, vsa zadeva je bila na koncu osredotočena zgolj na ta formalni oblikovni vidik njegove naloge. Ampak mogoče pri njemu dodam še eno zadevo, to, kar se je na njegovim primeru dogodilo, da ko je prišel v četrti razred smo starši dobili navodilo, da naj otrokom naredimo maile in seveda predlog je bil narediti Google Mail, Google, na Google naredite mail. Zdaj, če bi bili zelo pozorni, seveda nekdo, ki ni polnoletni, nima tam kaj delati. Se pravi, da smo bili starši na nek način prisiljeni, da se v imenu otroka zlažemo, ko smo mu to formirali, koliko je on star, kar, se, kar je verjetno, mislim, Hočem povedati, da ne bom zdaj rekel, da so vsi učitelji takšni. Ne? Je, imam zaradi treh otrokov kar za neke učitelji in večina pedagogov, lahko še vedno trdim, je, je krasnih, ampak pri določenih so se pa zgodile ene zadeve, ki se mi ne zdijo, če se zdaj pogovarjamo primer o uporabi uh, spleta informacijske tehnologije, ki se mi ne zdijo prave oziroma ne grejo v smer tega, kjer bi se verjetno mi vsi štiri strinjali, uh, da splet kakršnikoli je, pač tukaj je, vsi smo njegovi uporabniki in večina zadev, ki se bodi si pozitivnih ali pa negativnih, dogaja na spletu, zaradi tega, ker gre za resnično množično uporabnost. Ne. Prej sem ne vem, dopolniti, na primer, Katjo, da, kar je, na primer, zanimivo, nekatere študije, tiste starejše, so kazale blazno povezanost s narcisizma, z raznimi vidikimi, ene kate. Še, vedno, koliko... en še vedno, ampak obstaja že pa nis raziskavki, pa, ki pa so v bistvu tu na bolj poziciji ja, pa ne. ne. Se pravi, da se ta vez zbubla. Zdaj, zakaj se zgubla, Je, preprosto, ker vsi uhorabljamo to zanimivo eksploh kažejo študije pri odraslih, če smo prešli o ja, o otrocih mladostnik, ja, mladostnikih, da je odnos med nekimi izidi samopodobo emblakostanjem, kemer mm -hmm. že pač in različnimi vidiki uporabe socialnih omrežij, zelo šibek ali pa ga sploh niti yeah. to kar yeah. si ti zdaj povedal. To to. Uh, oziroma narcisizem morda pa socialno bolj pri moških, pri ženskah manj, ker ne tudi ne, <laughs> pa še no, določene facete znotraj. Tako, ne, no, motivi za uporabo socialnih omrežij so pri ženskah bolj raznoliki. In pa še ena zanimljivost, ženske pogosteje uporabljajo socijalna omrežja dejansko Se, za stalkanje, kako bi temu rekli, za pohudnjenje, To je polpunje, pa, to je pa preverje, mogoče treba omeniti, da no. socijalna omrežja, no. ja. to pa nismo omenili, socijalna omrežja so verjetno res prva takšna tehnološka novotarja, ki je pa povsem adekvatno ali pa še celo boljše nagovorila ženske. To pa lahko po polnom no. no. ja, ja. spravi iz vidika uporabnic in iz vidika pestrosti same uporabe tega. Zdaj ste mi dali tako super istočnico, žal za zaključek že, ja. ampak se navezuje ravno na to, da je um, za ženske, ne, fajn, uh, v bistvu, da um, mogoče nekak plažje uporabljav. namreč prebrala bom odstavek, uh, ki ga je napisala ena dijakinja, spet smo pri mladostnikih. ki jih jaz se res upravčujem, ker zdaj vidim, da smo se komaj zagreli nekak, ne, spravljiv pogon, ampak res ste vabljeni, da še diskutirate, tam imamo hiša kruha, mislim, da nam je priskrbela kriske pri in ste vabljeni, da še podebatirate, da se nadaljuje. Zdaj bom pa prebrala, zakaj, ne? To je pač tale um, en odstavek, kratek, kot nek zaključek, ki mogoče niti ni zdaj, Nima neke globoke, globoke da, vsebina, ampak govori ravno o tem ravnovesju, torej med tem plusom in tem minusom, med temi priložnostmi in nevarnostmi socialnih omrežij, o katerih smo, obo, o, obojem smo danes govorili, ne? obojega smo se selotni in tukaj na članku, zakaj je Instagram paom Breskvic, diaknja, v bistvo govori o tem, da ne, ne poznamo samo selfije ampak tudi bekije, ne? to je včeraj razvoj selfijev, eh, lahko pogugljate, kaj in govori o tem. so ja. ja, in govori o tem. Morda pa le obstaja meja pri objavi takih slik, oziroma pri tem, kako pogosto jih objavimo. Obstaviti mora nekakšno ravnovesje med objavo selfijev, bekijev in drugih neumnosti, ki jih tako radi objavljamo na svojih profilih, veliko krat dostopnih za obled, na ogled širši javnosti. To pa je, v bistvu, to je to, kar bom prebrala, ker se je potem že razpravila o teh bekih, se pa navezuje tudi na to, na te vsejne umnosti, ne? na vse ta bullshit. Na to, more da... biti rano vjesene bullshit, to nas bo <laughs> <laughs> no. nad tem samorazkrivanjem, to samo podoboskatka, tu je v bistvu se mi zdi to polno nekih istočnic ponovno, ki bi jih lahko imeli. In sicer uh, govorijo o teh temah, tudi uh, dijaki sami, bistvo seveda vse sprašuje, o ok, kje je zdaj to ravno vezje, ne. Zdaj pa bi mogoče prosila, da vseeno vi zaključite in sicer vsaki izmed vas, mogoče vem, da bo težko, vem, da bo težko ampak vseeno, <laughs> mogoče v stavku ali pa dek ali pa tudi treh, um, eh, kaj pa je tisto bistveno sporočilo, mogoče nekaj tisto bistveno, kaj bi pa danes sporočili, kot nekaj, kaj pa je vseeno priložnost ali pa prednost ali pa uporabe IKT, na katerem koli področju, ki smo se da zelo otli, ker mogoče je težko zaujabno vse v eno stavko Tako da, Katja, Ja, um, to, kar si zdaj prebrala uh, in pa nasploh pa sti take in drugačne, o katerih smo danes govorili, jaz bi rekla, da tukaj velja nekaj, kar, um, kar velja tudi že skozi zgodovino in pa uh, kar velja tudi na drugih področjih. Bolj so otroci in mladostniki, ki uh, imajo manj popore. Tako doma kot v šoli, kot med vrstniki. In na ta vidik moramo biti pozorni. To se pravi, kako se bo to ravnovesje obrnilo, je odvisno tudi od starševskega nadzora, od nadzora v šoli. In pač šola ma dan danes še mnogo mnogo, mnogo večja potreba je po tej kompenzatorni funkciji, kot je bila. To se pravi, šola mora biti prostor, kjer se vse poskušajo razlike ne izdičevati, to je utopično, ampak vsaj ne povečevati, to se meni zdi ena ključna zadeva. In pa seveda vidim, da imamo, vidimo, da imamo še ogromno izzival na področju neke smiselne uporabe računalnika v učne namene, ki pa gre čez zgolj socialna omrežja in samo igrice, Uh, tukaj jaz mislim, da je še ogromno, ogromno izzival, tudi mi sami jih imamo na področju visokega šoljstva, no, ne samo, če, če pustimo zdaj otroke. Uh, dejansko to, kar, sta, kar ste navajali kot primere, je zanimljivo, ker je um, mislim, da v večini učnih načrtov za drugo pa za tretje vzgojno izobraževanje obdobje je digitalno obismenjevanje navedeno kot cilj. In uboge učiteljice, ki tega niso vešče, vidimo, da očitno. Da res so v stiski no, in delajo na mm. <laughs> ja. <laughs> ja, mislim, kljub eh, določeni tehnološki okornosti, ki jo pač vsaka tehnologija ima, eh, je v bistvu IKT svet, preprosto svet vsak danjosti. Ne? Sprej, da se pojavljajo vsi fenomeni, ki jih poznamo v fizični realnosti, od normalnosti do nenormalnosti, do bolj šita. Se pravi, vse je gori, preprosto rečeno, mislim, za mene kot raz, raziskovalca je to pač fascinantno, mm -hmm. ker lahko mar si kaj raziskujemo. Ne? In, in, in iz tega, mislim, pozadje tega je pač vseeno še vedno na tej tezi, da gre za nek, še vseeno v bistvu uh, dokaj demokratični medij, ne? za katerega se pač uh, ljudje nekako trudimo, da bi obstajali se pravi, da ne vidim v, v tem smislu neke težave, ne bi zaj raznih moralnih policij glede razno raznih vidikov, preprosto se je stvarnost preslikala na splet, ne? se na vse zadnje, ali, so, ali je kdo, ali je, v, v, kak je gremo na teorijo vroti, Boris, ne? ali je bila kakšna elita v zadju, ki je to hotela ali ne to zaniti, ni bistveno, pač preprosto se zadeva je dogodila in je bistvo kar se tega tiče nepovratna. Mogoče pa samo zdaj, ker se skosi zagibati, da bi dal neko moralno noto, ne, da ne bi moraliziral, ampak težava pa, težava pa vseeno je v nečem, da, da smo se pa mogoče v uporabi tega, to kako smo, ne vem, mi, ko smo bili mladi, uporabljali računalnik, da smo se ukvarjali z računalnikom. Zdaj se v bistvu troci več ne ukvarjajo z računalnikom, ampak samo zgolj z nekimi specifičnimi softveri oziroma aplikacijami. In tu nastane glavna težava, ne, se pravi, da v bistvu sploh ne veš, da se krat se dogodi, da, da neke osnovne zadeve, pa bodi si, da je napajan kabel razrahljan in zaradi tega računalnik ne dela, da ta, preprosto tako zadeve uporabnik kot tudi svane. Se pravi, da bi morali narediti dva koraka nazaj, ampak se bojim, da probajte razstaviti kakšno tablico, to se več ne da, to ni več katrce. To je nepovratno, ne? ali je? To lahko uh -huh. ti poveš, ki mogoče. Je to ne, nepovratno, zato ne. ja. Vse kakor je nepovratno in kakor gre tu po mojem mnenju izpostaviti, da tu tehnologija ni nič kriva. Ne. Eh, ker radi mi dosti krat rečemo, ne, da je ne vem, ali je to strašno super, ker bo kar samo od sebe prineslo, ne vem, čude čudeže, ne, in po drugi strani eh, imamo nasprotnike, ne, ki, ki so zelo črno gledi in pravijo: ne, Če boš pa to uporabljal, pa te bo kar strdlo in, in je konec tamo. Eh, v bistvu ne gre za, za tehnologijo samo, ne, eh, ampak eh, kot vidimo, ne, je ta človeški faktor tisti bistveni. Ne, In dejansko, ne, zaradi zelo hitrega razvoja in prodora teh tehnologij ne, je, se je težko včasih znajti, ne, kako zdaj se tega lotiti in mogoče ne, je en, en taki razmislek ali pa ne bom rekel na svet, ne no, no, hočem se izogniti besedi na svet, pa se ne morem, je to, ta razmislek o, o organizmu človeškem, ki je vendarle celovit ne, in nima samo, samo teh miselnih sposobnosti, ne, ampak smo, smo tudi telesni ne, in smo tudi emocionalni in, in vendarle so to vse neki vidiki našega, našega dojemanja sveta in stopanja v, v stik v, s svetom. In, mogoče je to neka smer raz, razmisleka, ne, da je treba še kaj druga uporabiti, kot pa samo se zdaj ugvarjati tam z neko, se zdaj v, v spletu. Ja, glede tablic, lahko samo to rečem, ne. da je ta povezanost, a, a pa recimo petost spleta in tehnologije in uporabe, bi rekel, medijskih tehnologij danes postala, bi rekel, Tako zelo omnipotentna je, da in vse na oču, da pri nas doma, ko je treba otroke kaznovati, imamo samo eno kazen, ki gre po stopnjah. Ne. Prva stopnja je, nimaš tablice za en dan, druga stopnja je, nimaš tablice za tri dni, četrta stopnja je za en teden in najhujše je za en mesec. Ne. Tako da toliko o tem, a, kako se kaznujejo otroke. Nismo edini, to sem gotovo, da, da, da, da nisem vsega, da smo kaj posebnega, na koncu sem gotovo, da vsi starši točno to počnejo. A kaj storiti v, v enem zaključnem stavku? Poglejte, samo tole bi rekel, mislim, da je odgovor izsiljen, samo medijska zgoja in medijsko popismenjevanje in ne? nekaj, kar nas lahko izte godle reši. Ne? Moja izkušnja je, da je, bi rekel, ta medijska pismenost naših učiteljev v osnovnih šolah, predvsem govorimo o osnovni šoli katastrofalna, ne? da te dileme, ki smo jih danes načeli, a, v glavah učiteljev niso na niti v enem da si jih nikakor ne zavedamo. Naša naloga najvišja pa je sveda, da postanemo čim bolj kritični uporabniki spleta in socialnih omrežij, a ne? In da, kako bi rekel, širimo to vero, v, a pa ne vero, ne, a, skepso, v pasti in probleme, ki nas prav v uporabi spleta, in tako dalje čakajo. To je najgoršega, kar lahko naredimo, kar se tiče filozofije. Je pa tako, da smo filozofi ljubiteli resnice ne, in z tega vidika gojimo, kar se da, veliko alergijo do neresnice in buljših. Se pravi. Mislim, da bi moral danes nek polnokrni filozof tukaj imeti pred sabo to veliko nalogo, ne, da prav pravzaprav načine širjanja neresnic, tehnike širjanja neresnic in tako dalje, kot se nam odvija, dogajajo pred našimi očmi, kar se da obsodi. Ravno to, da bo, bi rekel, na ravni svojega poslanstva. Hvala za krasen zaključek, hvala vsem sodelujočim, hvala, da ste prišli. Um, jaz vas vabim zdaj, da se odeležite tudi drugih dogodkov, med drugim uh, bo naš profesor Vasil v četrtek, če se ne motim, ob osemnajstih v vetrinskem dvoru, še nekaj vselkih povedal, malo smo že načeli, ampak nismo kaj dosti, smo se smo <laughs> Ja, <laughs> ja. Uh, Tako da ja, vabim, da imete se ne fajn ne še iz teku današnjega dneva duševnega zdravja.